Bé, ja per una banda m'entristeix una mica la intervenció del senyor Nojosa perquè no ens du lloc i, i, i sento molt que no aprovis aquesta, aquesta aprovació inicial que es presenta en aquest plenari també m'entristeix que totes aquestes aportacions que han sigut molt molt extenses doncs no s'hagin fet en el moment en què probablement haguessin pogut donar una solució o una viabilitat uh, o un enteniment per poder dur a terme un document que sigui consensuat amb tothom però si no ens manifesta quan s'ha de manifestar aquí en el plenari és una mica difícil d'arribar a un consens a diferència de la seva intervenció per una banda, tot i que ja ens ha manifestat el seu vot no favorable la senyora Ana Gabriel també s'ha de dir que des de la CUP entenem que ha sigut un dels, eh, dels partits polítics que ha fet més aportacions que entenem i que creiem des de la nostra visió com a equip de govern, evidentment és la nostra visió perquè com que ja ha dit el senyor Hinojosa no hi ha actes en aquesta comissió de treball, perquè entenien que havia de ser una comissió de treball disternida en la que es posessin a sobre de la taula tots els elements que es creien oportuns i que no calia fer un ordre del dia un secretari que controlés o una persona que redactés, sinó que fos una situació com més de cara a tots els grups polítics que participaven i altres persones que també convidaven els mateixos partits polítics, doncs que fos una, una, una, una, un recull de totes les seves aportacions i de tots els seus suggeriments. Així ho ha fet la CUP. Hagiem recollit molts molts dels suggeriments que ens ha fet la CUP, és més de les últimes aportacions i l'últim última des de la comissió informativa abans del ple extraordinari, si no m'equivoco es van voler recollir perquè creiem que les informatives tant dels plens ordinaris com la dels extraordinaris han de servir de molt, no només d'escoltar quin dictamen es presenta i llegir-ho, sinó també si en aquell moment i dies abans del ple es pot recollir algun document més o fer alguna aportació més o donar alguna explicació més, entenem que és una forma també d'arribar a un consens o no perquè al final no ha sigut la nostra fita però sí que s'ha intentat i va entrar a la instància pel tema de la participació del públic en posterioritat a, a, a, a votar en, a favor o en contra d'aquesta aprovació inicial i es va tenir en compte perquè també es creia que era eh, correcta, i eh, també ha definit perfectament l'anàlisi global de la situació urbanística i liderar eh, processos que no han tingut il·lusió ni ganes. Bueno, aquesta és la seva percepció evidentment d'unes sessions de treball potser era molt tard i estaven cansats i reflectia aquesta cara però les nostres intencions ja li puc dir que han sigut sempre d'il·lusió i ganes després que no és intentar convèncer ningú sinó simplement posar aquí en evidència el que nosaltres creiem que hem tingut amb aquest aspecte eh, el plec d'informació que diu que vam donar el dimarts la definitiva bueno sí que es va donar el dia 15 però nosaltres també ens va entrar entre el 10 i l'11 perquè havia de passar per la comissió de medi ambient a l'informe al qual s'havia de fer unes modificacions segons la nova normativa i el mateix equip redactor ens va aportar la definitiva que prèviament ja tenien coneixement de que no variaria molt de la que estaven treballant i sobre la que havien fet les anteriors sessions i aquesta és eh era la definitiva però que tampoc aquí des de l'Ajuntament hem tingut gaires dies abans per poder-la doncs, tenir i des del moment en què es va fer la, la comissió informativa doncs així també es va, va lliurar tota aquesta informació eh, Diu que l'informe d'estudi de risc urològic és bo, jo també estic d'acord el, el de medi ambient també està molt bé, és un, és un informe molt complet i que manquen coses com eh, aspectes a tenir en compte amb la memòria econòmica a la memòria social i a la participació ciutadana mm, s'han intentat recollir el tema de participació però no ha donat gaire fruit i sempre tenint en compte i aquí en el ple donem constància que hi ha hagut una participació per part del, del grup de treball i així ens ho de manifest tot i que no fa falta a uh, instar aquesta, aquesta esmena uh, la memòria econòmica i la memòria social és la que es va encarregar i pràcticament contempla es basa tot en estàndards i es basa en uns estudis que potser no són els, els que correspondria o que s'haguessin desitjat uh, es poden presentar al·legacions es poden presentar uh, estudis complementaris es poden fer moltes coses i podem seguir en aquesta línia de treball de moment el, el, el document té aquestes, uh, aquests annexos i, i, i comporta aquests documents al que és la carpeta del POM i, i entenem que així ens ho havíem de presentar. Uh, el tema de motiu de creixement mm, també ja ho ha explicat al PSC que estan sempre sobre estàndards hi ha un tema de creixement que ens comporta un problema com és el tema del barri de l'estació llavors el créixer però després el transformar la zona per créixer queda compensat i no dona un creixement eh, si, si restem aquests habitatges, llavors s'ha intentat donar un creixement sempre tenint en compte que ja fèiem un creixement excepcional per les circumstàncies que teníem, però adequat també en un creixement d'acord amb uns estandes, uns entardes que són generals i que s'agafen sempre com a base o com a llistó per poder mesurar si estem per sobre o per sota eh, Sobre el creixement del tema d'equipaments s'ha parlat de que estàvem per, per sota del 16, jo Tingan els apunts, que els equipaments, els estàndards estan sobre el 27,1%, perquè hi ha una reducció però després hi ha un còmput general que dona un 27. Però repeteixo, és la informació que jo tinc i crec que si no, però, evidentment, si és un error es podria rectificar també. I sobre el tema de pressupostos, eh, ai, sobre el tema del Runam, ja eh, la CUP ja es va manifestar en el amb el seu vot desfavorable en l'abans de POUM, tot i que va ser un abans de POUM que ells mateixos van, van, van crear pràcticament, en conjuntament amb Esquerra, eh, perquè en aquell moment eren equi, els equips que estaven governant i si no recordo malament, eh, aquest eh, abans de POUM deia coses deia coses ja, sobre els apocaments, sobre la impermeabilització del runam Salins i tot això que ara sembla que vingui de nou perquè ja es tenia en compte i que ja quedava reflectit però el seu vot desfavorable en el moment de, del, del plenari doncs, va reflectir la seva decevinença des d'un bon principi. Cosa que amb altres partits, la seva decevinença amb el tema del Ronam Salí i tal com estava redactat en la documentació que se'ls havia otorgat amb l'aprovació inicial, ens va venir de la penúltima reunió o de l última reunió, pràcticament, que es, que es tenia prevista de fer amb les sessions que s'havien comunicat prèviament, i a partir d'aquí es va activar doncs aquestes dues visites excepcionals dues més i que ja he comentat abans amb medi ambient i amb, i amb urbanisme allà se'ls hi va tornar a explicar però no dèiem res que ja no s'hagués explicat també i que no estigués també amb la documentació de l'abans de Pou i que perfectament també es podia haver fet alguna al·legació fent un posicionament estricte i contundent dins d'un bon principi per part d'altres grups el uh, um, de la posició còmoda i que estan orgullosos evidentment que no estic uh, completament d'acord no és una posició còmoda per ningú aquest punt uh, ja els hi dic d'entrada que ha sigut una posició complicada uh, i que el que sí manifestem des de l'equip de govern ha sigut una necessitat bàsica de tota exceptuant alguns, alguns uh, aspectes, però sí que demanem, i, i sempre han demanat que hi hagi una participació per part dels polítics que són els que al cap i a la fi han de votar i han de donar el seu vot favorable o no en, en aquest plenari. Si no tenim uh, nocions de per on ens aniran i aquí en el plenari es donen totes les excuses que el que fan és barrejar molts conceptes que aquests conceptes trobo que són puntualitzacions de cada un dels punts i que perfectament es podien haver comentat, discutit, treballat sobre aquestes comissions de treball si no es fan en aquell moment tampoc es pronuncia si estarem o no estarem d'acord amb aquest punt perquè no s'han pronunciat mal. és més, sempre s'ha demanat i en les últimes sessions si no recordo malament i, i, i crec, que, que ha així, bueno, crec que ha sigut així eh, es, es demanava si plau, que tots els partits polítics expressessin el seu posicionament sobre aquell document que estaven treballant durant sessions per què? perquè així ens donarien una idea de si hi havia algun motiu de consens o si teníem la necessitat d'explicar més, de no explicar més de donar més informació, de consensuar més alguna postura, però com que no ha sigut així ara ens arribem aquí al, al, al plenari i ens trobem amb, amb, amb, un, amb una barreja de conceptes amb una barreja de coses que evidentment es fa molt difícil contestar a totes això per una banda, i per l'altra que crec que sí que és el moment, perquè evidentment cadascú té el dret, i en el plenari així, així ho té establert, de poder expressar la seva opinió, però creiem i creiem, i això és la nostra opinió que en el moment de les sessions de treball es tenia que haver plantejat tots aquests temes que estan en desacord, perquè es podien haver treballat i es podien haver millorat, i si realment es vol un pompe per a aquest municipi, que sigui el més iròni que contempli totes les possibilitats que tots els ciutadans volen, els mateixos partits polítics són els primers que en aquestes sessions de treballs són els que més podien haver portat i són els que més podien haver discutit molts punts que ara trobo que aquí, en aquest plenari, s'estan discutint i s'estan criticant. Dir-ho aquí no se soluciona res. Es pot, es pot donar un vot favorable o un vot favorable, però no es poden solucionar les coses per molt que es diguin en aquest plenari es pot acusar molt i es pot dir moltes coses de lo malament que ho hem fet, de lo malament que ho hem dut tot a terme i de totes les coses que probablement podíem haver fet i no hem fet. Però crec que aquest no és el moment per cridar l'atenció de que escolta, això s'hauria de fer i s'hauria de plantejar de fer-ho, sinó en el moment en què tenim el temps per davant i que podem començar a fer actuacions que vagi una miqueta amb coherència amb les voluntats polítiques de cada un dels partits. Referent a la intervenció del, del, del PCC, Intenaria no extendre'm, però uh... Ha explicat um, una mica també tot el desenvolupament d'aquest PO de, uh, de, de totes les seves aportacions, les aportacions que hi ha ja dit d'alguns partits polítics que s'han tingut en compte, altres que s'han intentat consensuar de posar una solució més coherent i més adaptada amb, amb aquest punt. Hi ha altres problemes que eren uns problemes que hi havien eh, grans eh, distorsions d'opinions i que evidentment, doncs, com és el tema de l'activitat minera, que evidentment és el tema estrella d'aquest punt, si ho han notat, eh, aquí és un tema on tothom i té, té la seva opinió, i sobre el tema dels anàlisis mediambientals, el percentatge d'habitatges buits, que també ha fet una recomanació, eh, el sector obert del Puigbor, que ens dona possibilitats de, de, de, de, de créixer amb habitatges, però també entenem que part, del, part o el sector del Puigbor està vinculat amb el barri de l'estació i llavors queda compensat. Evidentment, el, el sistema de creixement, donat que tenim ja un sector que encara que, que, que no es tingui en compte s'ha de tenir en compte perquè evidentment hem que tenir la capacitat suficient de poder desenvolupar més sector de creixement d'habitatges la situació urbanística pel tema de la reserva del sol ja ha explicat el senyor Manel Benz ell va ser present en les dues reunions que vam tenir tant en Medi Ambient, pel tema del Ronam Salí com amb Urbanisme per al tema de, del barri de l'Estació es va deixar molt clar demanar de la possibilitat que es plantejaven d'alguns grups polítics de fer, separar aquests temes del PUM no incloure'ls i tractar-los com un pla especial al marge del POUM ja se'ls hi va dir que la situació actual d'aquest municipi en referència a que és el tema urbanístic i ja ho he explicat en la introducció de la meva intervenció primera és que no tenim POUM, no tenim pla si no tenim un pla no podem desenvolupar un pla especial ni un pla d'actuació sobre un POUM perquè no el tenim, la nostra situació és atípica i així també ens ho van manifestar des d'urbanisme és atípica hi ha una caducitat no són els 12 anys que es pot desenvolupar i que es poden fer molts plans de parcials i molts plans i, i, i ordenances i es, es poden desenvolupar moltes, moltes, moltes qüestions sobre, sobre aquest POM, però evidentment hem de tenir l'eina per poder desenvolupar-la que és el mateix POM i per això es presenta l'aprovació inicial. Potser hem donat la sensació de que anàvem en pressa, però és que si tenim 18 mesos, tenim 18 mesos i només amb els plaços entre exposició al públic, presentacions sessions de treball, etcètera no ens dona més marge també se'ns ha dit que hem estat molts mesos mirant a la documentació, treballant sobre aquesta documentació. Això entra en incongruència en què no ens ho hem mirat. Evidentment que sí que ens ho hem mirat. I mirar aquest document tan complex com és el POU, necessitàvem com a equip de govern i que plantejàvem en posterioritat de fer unes sessions de treballs amb, els, amb, els, amb el resta de, de, de, de, dels, dels equips, de, ai dels del, del, del, del regidors, doncs volien tenir consensuat un document que no tingués errors greus ni urbanístics ni de consens amb tots els que formem a l'equip de govern. I això s'ha fet en moltes sessions internes des de l'Ajuntament i en sessions amb serveis tècnics. Amb serveis tècnics i amb l'equip redactor. I han sigut constants. I si, no, i, I si no hi ha tres o quatre carpetes en aquests mesos de modificació de tota la normativa i de totes les aportacions que s'han fet per errors greus que podien comportar amb aquesta normativa, doncs, ho podran comprovar perfectament perquè hi són i es poden i es poden veure. I ja, i per últim, a la intervenció d'esquerra. A veure. Ha parlat, ja ho he comentat abans, de que es va introduir una partida eh, en els pressupostos del 2004, però també tenint en compte que tots els processos tant d'encàrrec de, de, de projecte com de començar a elaborar el mateix i totes les exposicions, eh, tot el que és la participació que va haver-hi amb les diferents sessions abans de l'aprovació de l'abans de POM, estan entre finals del 2006 i principis eh, aproximadament abril del 2007. Per això quan arribem aquí al 2007 després de les eleccions com diu la senyora Mireia Cortès, ens trobem amb un document pràcticament elaborat que només vem elevar al el ple amb poques o diguem-ne que cap modificació sobre aquell mateix document i que la senyora Mireia Cortés amb, conjuntament amb tot l'equip de, de govern seu doncs va votar favorablement i si em permeten a un document que està en l'abans de Pou això és una fotocòpia i que es va aprovar per plei play que va, i, va, i va votar favorablement a l'esquerra abocament i impermeabilització del Ronam Salins però més allà dels problemes ambientals que genera la mina segueix sent una activitat econòmica i una font de treball i riquesa per Sallent es preveu que segueixi funcionant durant el període de vigència del nou POM. Primera incongruència. Per tant, cal garantir que els inevitables nous abocaments de RONAM que es produiran, o sigui que aquests nous car marquem, tinguin lloc en unes condicions mediambientals òptimes. Evidentment, la llicència ambiental donarà les condicions mediambientals òptimes. I si no, el desenvolupament d'aquest pla especial que ja hem notificat que començarem a treballar des del primer moment en què es faci, o si s'aprova, si l'aprovació inicial. Més enllà del fet que es pugui introduir millores tècniques que permetin disminuir la quantitat del runam generada, es fonamenta assegurar la impermeabilització dels runams que s'acumulin a l'aire lliure per acabar amb el greu problema de salinització de les aigües freàtiques i fluvials en el municipi de Cellé. Amb aquesta perspectiva sembla necessari buscar una alternativa a l'actual Ronam del Cubulló, d'una banda perquè ja ha sobrepassat l'àrea del al planejament vigent, però sobretot perquè no ofereix unes condicions d'emprevalització adequades. En el moment de la redacció d'aquest abans existeixen negociacions entre l'Ajuntament, en aquell moment d'Esquerra Republicana, amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb els que nosaltres, quan vam arribar aquestes negociacions, ja estaven pràcticament mig consensuades i l'únic que es va fer és que com que en aquell moment es tenia que recollir el document en el POU doncs es tenia que fer aquest recull que permetés introduir de vell nou totes les mesures necessàries per la seva impermeabilització. Aquestes negociacions haurien també de definir un programa d'actuacions per a reducció i tractament del RONAM que deixaria d'utilitzar-se i el futur POM assignaria l'emplaçament del futur RONAL que sortés d'aquestes negociacions i qualificació dient per aquest ús. És el que hem fet senyors li hem donat una qualificació per aquest ús o sigui, que no hem fet res que ja prèviament no s'aprovés un anterior ple, a excepció, i torno a repetir de la CUP en el que hi havia aquesta intencionalitat i en la que ja es proposava a partir d'aquí ens podem haver equivocat i podem dir s'ha presentat alguna al·legació quan es va fer l'aprovació eh, l'abans de, de POM per part d'Esquerra Republicana en referència algun problema en qüestió del runam, doncs no senyors, és l'única al·legació que tenim aquí si es llegeix el resumen i el que es demana i es proposen aquestes al·legacions en posterioritat a aquesta aprovació que es va, es va votar a favor i que acabo de llegir que conté aquest document d'abocaments i prevalització del runam salins no incorporar el nou accés sud realitzar un estudi de mobilitat i aquest estudi l'entenem més enllà del que determina la llei d'organisme i que s'ha d'incorporar en el POM. L'ordenació de la mobilitat actual és el moment en què es va realitzar per presentar una gran millora del municipi. Hores d'ara és el model que ha desgutat per les seves mancances sinó pel canvi del panorama social. O sigui, que ni parlem del pla d'equipaments, que ni parlem del Ronam Salí, que ni parlem de la Butxosa, que ni parlem dels grans problemes que després, amb l'última sessió de la sessió de treballs que hem tingut, que faci l'última, se'ns presenta una postura infranquejable contundent i que no ha anat més enllà de no sabem encara què, però que comporta un vot, un vot en contra per part d'esquerra que és completament acceptable perquè aquí hi ha la llibertat de que cadascú manifesti el seu vot favorable o no, però que no entenem i que no entenem per les grans incongüències que ens presenta un document que voten a favor i que que ho presentem i que l'hem elaborat des de Convergència i Unió o des de l'equip de govern, sembla ser que no és de l'agrat. També si no era de l'agrat o no hi havia hagut el moment oportú ni en les al·legacions, ni en les exposicions ni en el vot favorable o no de l'avanç. i han hagut molts moments per poder posar sobre la taula tots aquests punts i ser contundents amb un posicionament des d'un bon principi, perquè no ha sigut així. És més, Les aportacions per part d'esquerra han sigut les, les, camen, les, l'es camenos en comparació amb els altres grups polítics, aquesta és la nostra precisió. clar que com que no s'ha pres acte això que estic dient és la meva paraula contra paraula d'altres, això també és veritat però sí que el recull de documents que estan constatats i que estan en un ple i que estan recollits en acte, això sí que val d'acord? Doncs pues moltes gràcies Bé, si els sembla abans de començar el segon torn fem 10 minuts de... de recés i de... reprendrem d'aquí 10 minuts Bé, doncs anem a reprendre aquest ple extraordinari uh, té la paraula senyor Hinojosa per part d'iniciativa Sí, aviam torno a, a insistir en aquest en aquest vell tema de contestant a la senyora Ampararenas en aquest vell tema de la participació Mireu, eh, mire, hi, hi ha dues coses són conceptes i formes de fer política i, i formes d'una altra manera de veure la política i no coincidim amb el grup de, de Convergència i Unió Per què? Perquè el grup de Convergència i Unió el concepte de la participació el té des d'aquest concepte del que és la dreta, malgrat que Convergència i Unió no li agrada que li diguin la dreta més aviat li agrada que digui que són de centre El concepte de la dreta és vosaltres al poble, voteu i cada quatre anys ja tornareu a votar. No cal que penseu que ja penso jo per vosaltres. Aquest és el concepte. I el concepte de l'esquerra és és governar amb el poble, amb la població i amb la participació de la gent en qüestions que són vitals. I aquesta era una qüestió vital que afectava la ciutadania. La senyora Ampar Arenas, com bé sap ella, ha anat a, a estudiar una carrera jo no l'he estudiat, jo soc un treballador d'una empresa però sí que hi deu haver anat de, i, i hi ha un, dos, dos formes una, explicar la lliçó i hi ha l'altra, que són els grups de treball d'una aula, d'una escola que s'explica la lliçó i llavors es formen grups de treball on, on els alumnes li vull explicar d'aquesta manera així, tan monogràfica, tan senzilla els alumnes expressen els seus punts de vista des d'aquests grups de treball per tant, després d'aquesta acció es reuneixen aquests treball i s'arriba a una conclusió des d'un punt de vista de qualsevol tema. Això simplement en, en, quan ens referim a aquesta base del que és la participació. Per tant, no ens entendrem, perquè vostès tenen un concepte polític diferent al concepte que tenim des d'iniciativa. Quan parla de les al·legacions que vam fer iniciativa, vam fer un inici d'al·legacions ja teníem una idea de, quan parlàvem del Ronan del pla d'actuació municipal que des del municipi teníem de tenir criteris clars de presentar aspiracions més enllà del que podrien ser pues, les, la gestió lògica del que seria el govern per què? perquè creiem que és necessari insistir en una sèrie de qüestions i que ens escolti no el govern de la Generalitat sinó el govern de l'estat espanyol perquè tenim Tenim una, una, un greu xe històric i és que el tema del runam també s'ha d'implicar a l'estat espanyol i des de l'Ajuntament i des de l'equip de govern i des del seu alcalde s'han d'insistir més i des de nosaltres volem insistir més en aquest tema perquè crec que és necessari Per què? Perquè la solució seria que aquest magatzem es pogués, es pogués començar a vendre i per vendre, s hauria d'instal·lar una planta de tractament i s'ha d'insistir més, perquè són necessitats que tenien en el municipi. i hem d'anar més lloc que no, es, que no es va. El govern no s'està movent, no està, no està dirigint amb força aquest, aquest tema. Quan parlem dels equipaments, en la última reunió, quan ja s'insistté sobre els equipaments i els, i els equipaments s'han de planificar, s'ha de tenir una idea clara a l'hora de planificar el POM, al final l'equip de govern ens diu que ha encarregat un pla d'equipaments equip, a la Diputació de Barcelona. Per tant, no estàvem equivocats quan parlàvem d'equipaments. L'equip de govern reconeix que era necessari un pla d'equipaments i l'encarrega la Diputació de Barcelona, cosa que a mi em sembla de bastant buit polític que no es tingui una idea clara des dels elements que tenim, al mateix municipi, que no està mal que la, que la Diputació també per això està la Diputació per, per col·laborar en el que fa si falta. Però si ja es faixin fa és perquè es té aquesta idea que és necessari un pla d'equipaments I quan nosaltres ho plantejem, sembla que estem plantejant no sé el sexe dels àngels. I, la, i les actes de les reunions torn a insistir aquesta moció si s'ha d'aprovar el Plenici iniciativa, no l'aprovarem perquè és una incompetència una moció s'ha de presentar abans de l'aprovació que s'ha fet avui aquí les mocions es presenten abans i primer s'aproven les mocions i després s'aprova el tema per tant aquesta moció no s'ha sumat a aprovació abans del ple per tant em sembla a mi que jurídicament és incompetent quan es parla de la memòria social mm, volem dir que iniciativa encara que votarem no a, hem votat no al pla general ens fem suficient responsable de la nostra acció política perquè hem, hem fet moltes propostes a aquest ajuntament i continuarem fent i mirarem en tot aquest procés que hi ha d'al·legacions, de fer totes les alegacions possibles perquè es pugui millorar allò que creiem nosaltres que el del pont s'ha de millorar per tant hem fet un no però un no crític però a la vegada actiu i ho farem perquè quan parlem de, de, de, de la memòria social i parlem dels habitatges ja iniciativa en el seu dia va proposar una moció per qual ja plantejaven que era necessari eh, recuperar els habitatges desocupats que hi han en el poble que són, que són vells perquè hi ha elements a la nova llei de l'habitatge que es podrien utilitzar mitjançant convenis amb els propietaris i de moment no sabem res del que s'ha fet. Vem anar al Departament de Medi Ambient i Habitatge i vam dir, presentat aquesta moció, la tenen a l'equip de govern, llavors doncs que vinguin i parlem perquè podem ajudar. De moment no tenim notícies de que s'hagi mogut bé, res. Entenem, entenem que, que, que els hagi de fer un pla local de l'habitatge i entenem que diu després de l'aprovació definitiva del pla d'ordenació urbanística municipal, redactarà un pla local de l'habitatge en què es fixaran els objectius. Per tant, després de tot això, s'haurà de fer un pla de l'habitatge i esperem que s'incorporen aquest pla de l'habitatge com a mínim una visió política dels habitatges desocupats, tal com vam plantejar en la moció, es puguin, es, es puguin incorporar. També vam presentar la llei de barris, que era, era una forma de recuperar els barris vells i tota la situació que es produïa en els processos de degradació de l'habitatge, malgrat que la llei no es va aprovar. Esperem que es torni a presentar aquest any i aviam què passa. dir al senyor Manalvens que, que torno no insistir que iniciativa, es, ens estem referint al tema de Ronan Salí, Vem parlar del pla especial una cosa del pla especial de, del barri l'estació, una altra cosa és que vam parlar d'aquest pla especial, perquè pensava que això donaria més instruments i més garanties del municipi, perquè és un pla integral, perquè també hi ha un pla especial, i cal dir-ho, en el POM que està recollit en el POM, que es parla d'un pla especial per a la Riera Soldevila. de Vila pues nosaltres enteníem que dintre del que és el paquet aquest paquet que tenim de l'ampliació de RamAM, eh, si tant si ho l'aprovàvem avui o el deixave com es deien alguns altres grups com una modificació puntual del PAM del PO, pues, pensàvem nosaltres que almenys tenim una mica més d'anar més enllà. Per tant, ho va plantejar ser iniciativa això. i ho hem fet mitjançant unes reunions que ve fer amb els grups de l'oposició. i dir, doncs, pues, bueno eh, tornar a dir això que no, no desistirem en l'acció de millorar tot el possible que sigui aquest pont i, i, i malgrat que hem fet aquest no que que també l'equip de govern que s'ha de tornar a reunir la comissió de seguiment per fer tota una sèrie de de seguiment de les alegacions i de com s'està portant tot el tema fins a l'aprovació provisional jo tinc entès que s'ha de tornar a reunir la comissió de seguiment i que d'alguna manera no sigui com les que s'han fet ara les reunions com a mínim que, que l'equip del redactor com a mínim que porti l'assessor jurídic perquè n'hi ha moltes discussions que a vegades necessari i això no s'ha fet tal com va dir la, la senyora Mireia Cortés i de moment no voldria contestar a com és la situació. Una altra intervenció per part de la CUP, senyora Ana Gabriel. Sí, per acabar, no, no entrarem en rèpliques que podrien generar contrarèpliques i hem començat dient que el tema era complexe i ara entrant al detall ens sembla que, que, bueno, que tampoc clarificaria massa vista la deserció, més a més, de la sala i ens sembla que ja estem una mica cansats i al final ja no sabem massa què estem discutint tots plegats. Acabar una mica amb, amb tres idees que sí que voldríem destacar com a CUP. Una és doncs, fer una, una defensa, per dir així, del que està la nostra coherència. És a dir, nosaltres... Eh, des d'un primer moment vam manifestar quin seria el sentit del nostre vot eh, no hem enganyat a ningú nosaltres situàvem al llistó eh, de la sostenibilitat mediambiental i de creixement molt alt sabíem que era una, una aposta doncs, que tenia possibilitats de no ser consensuada però tot i així era el nostre punt de partida Uh, som conscients que som un regidor entre 13 i tampoc pretendem convèncer a ningú però sí que ens sentim còmodes doncs, uh, mantenint-nos en la coherència i així ho hem fet per tant no hem barrejat res ni hem anat amb dobles o amb terceres intencions és a dir, hem anat uh, amb la veritat per davant des d'un primer moment també dir, doncs, i penso que, que s'ha reconegut i jo ho agraeixo per diferents grups polítics doncs que hem treballat i, i és veritat i les persones que han estat participant de les comissions de seguiment doncs, han fet un esforç per estudiar-se els temes i per fer propostes. I no hem agafat una actitud còmoda de dir com que votem en contra doncs, tant és, sinó que al contrari, hem treballat moltíssim, no tenim temps, eh, ens comprometem a fer-ho posteriorment, eh, a explicar quines han estat les coses doncs, o que hem aportat o que hem contribuït, no nosaltres sols evidentment, però que es tiressin enrere, perquè penso que també serà interessant veure d'on partíem i on hem arribat finalment. Independentment que el nostre vot sigui negatiu, penso doncs, que, que és veritat que s'ha treballat i per tant un agraïment també a les persones de la candidatura que han participat de la comissió de seguiment. Uh, per últim, dic que, que quan nosaltres parlem de participació ciutadana ho fem des d'una concepció bàsicament doncs, de transparència informativa. Nosaltres, tot i que som un partit doncs, això uh, que no té recursos i que no tenim grans estructures doncs, que, que ens donin suport econòmic, doncs, hem fet un esforç per treure un primer butlletí, per sobretot, la idea era publicitar aquest ple i que la gent fos conscient que avui s'aprovava una cosa important a Sallent, i en aquesta línia seguirem treballant, no demanem coses que nosaltres no siguem capaços de donar, demanem transparència perquè nosaltres la donem i demanem participació perquè nosaltres la promovem és en el, en el, en el sentit aquest que d'alguna manera eh, diem que el procés de participació ha estat feble perquè pensem que s'haguessin pogut fer moltes més coses, sobretot des d'un ajuntament que siga sí que té recursos i que sí que té personal a disposició i no com nosaltres Uh, finalment dir doncs, que això que el nostre vot negatiu no significarà que no, segui, que no seguirem uh, treballant ja dic que avui sembla que s'hagi posat més èmfasi en les qüestions negatives que en les positives penso que tampoc uh, seria just quedar-nos en aquesta idea, el POM té coses positives i vetllarem perquè es compleixin i per les que el nostre entendre i des de la nostra humil opinió són negatives doncs seguirem pre presentant propostes i alternatives, doncs, per tal de què es modifiquin. Eh, reconèixer que evidentment eh, hi ha un, un equip, tècnic que té una bona part de responsabilitat que tampoc tota és de l'equip de govern eh, i invitar a la resta de, de persones i als allantins doncs, que participin del procés de d'exposició pública també seria bastant ridícul que nosaltres fessim grans enlegats de la participació i que després la ciutadania no hi respongués positivament per tant demanar que hi participeu i que ens trobarem a l'aprovació definitiva Una intervenció per part del grup socialista? Sí, senyor Manal Véns Sí, bueno, nosaltres seguim insistint que evidentment aquest POM podria ser molt millor, com qualsevol cosa que es fa a la vida, però pensem que és el punt de partida on podem començar a ordenar-nos com a poble i on podem començar a oferir un poble que sap o sabem quines regles tenim que jugar. Aclarir una cosa, aclarir una cosa que s'ha dit abans, perquè com a votants que sí del POM doncs jo crec que s'ha de rebatre, que és la qüestió de l'Ateneu. Aviam, l'Ateneu està en un sector discontinu conjuntament amb la plaça de la Verdura i Telefònica, no? on està Telefònica. Aquest sector discontinu es va posar i es va discutir dintre les sessions de treball i es va decidir posar doncs com a edificable perquè això ens permetria recuperar recursos per invertir en qualsevol altre equipament que nosaltres li tinguéssim la prioritat o l'equip de govern o l'Ajuntament simplement és recordar que per això l'Ateneu ha passat de ser equipament a ser edificable perquè ens pogués donar els recursos suficients per poder invertir teòricament o no a la plaça de la verdura o on fos necessari jo crec que anava així, i crec que per això ho votem, i si ho hem llegit una altre cop ho hem vist així, em sembla és un sector discontinu entre tres, aquestes tres parts. Si no, agrairé molt doncs, que aquests 45 dies que tenim de participació ciutadana doncs facin les delegacions corresponents, i si estem equivocats doncs, ho tirarem enrere i ho arrebatrem amb totes les forces possibles. No? Evidentment és cert doncs que hi havia una casa a la plaça de la Verdura que està estava afectada perquè hi havia un vial i també parlàvem amb la propietària i m'ho va explicar perfectament i que conjuntament amb altres cases que han sigut desafectades no? llavors, bueno, segueixo insistint no sabem quin equipament anirà allà i tampoc sabem si és necessari que segueixi tan afectada i llavors vam demanar que hi hagués una participació ciutadana seriosa i al·legacions que corresponen que nosaltres també les tindrem en compte des de tots els punts de vista no? I llavors una mica parlar del POM. Ja? Aquest POM, a part del tema del Ronald Salí, que ja ha sigut bastament discutit i que no vull tornar a discutir, eh, hi ha altres coses que s'han fet bones, com ja ha dit també la regidora Anna Gabriel, que tenim que dir, no? Vull dir, aviam, ja reordenem tot un sector de la carretera, que anem cap a l'Alfortí, que arribarem fins a la Rampinja, cosa que també és molt difícil i bastant inviable econòmicament, perquè també hi ha túnel·les i hi ha coses rares, no? Però jo crec que ho hem de fer, hem de posar-ho com urbanitzable perquè tenim que treure les empreses del poble, no? Hem d'anar al polígon industrial, com s'ha dit repetidament i moltes vegades aquí a part de l'obertura de Puigbo i el tancament una mica d'aquells fins a les pistes de tennis, on ja ens hem encarregat de treure tota aquella zona que no és edificable pel tema geològic o que no és edificable per temes dependents o de, que no tenen cap sentit per la seva dificultat. Llavors, insisteixo, recordo, hem treballat i hem aportat tot el que hem pogut si tenim més coses insisteixo, un altre cop demano com han demanat els altres regidors participació ciutadana perquè presentin totes les al·legacions que veguin les seves, les dels altres i que per això estem per treballar aquí i estem a la seva disposició Una altra intervenció per part d'Esquerra Republicana senyora Cortés Sí, gràcies crec que ningú té ni tenia ni pot tenir dubtes de la nostra postura envers els temes mediambientals els temes de la conservació del patrimoni i socials i envers les persones. En aquest POUM eh, no està reflectit un model de poble clar, sinó que simplement un dibuix i unes borralínies cap aquí cap allà, sense un criteri ferm, sense una visió de futur, sense una visió de poble i sense model. Ja hem explicat avui alguns dels nostres motius, que també vam exposar i hem exposat durant les sessions de seguiment del POUM, i he de dir doncs, que aquest pla d'ordenació urbanística municipal Servia per iniciar un nou període en el qual hi havíem apostat, en el qual havíem de sortir de la Foscor i la Grisó de Sallent per passar a gaudir d'un municipi, d'un terme municipal amb cara i ulls, al servei dels vilatans, respectant el territori, encarant el futur amb optimisme i amb un poble que fos engrescador. No ha estat així i, malauradament, aquell pla d'ordenació que vam iniciar nosaltres amb aquella il·lusió, valentia i ganes de treballar i visió de futur s'ha anat a Norris. Però tot i així, nosaltres continuarem treballant, continuarem participant i continuarem estant a disposició per anar introduint millores a aquest pla d'ordenació perquè no sigui tan gris com és actualment. Moltes gràcies. Senyora Arenas. Bueno, primer, moltes gràcies per la brevetat en la segona intervenció, al segon torn. I començant per, per iniciativa no coincidim no coincidim en molts aspectes evidentment cadascú té la seva política així es la va plantejar a les eleccions i així després es va traslladar tal com està ara formulat l'equip de govern, l'oposició etc. etc. Intentem consensuar perquè sabem que no tenim la majoria intentem donar la màxima participació a tots els grups polítics i així crec que ha sigut la nostra intenció potser no ha sigut a les expectatives de molts dels, dels grups polítics i si no eren aquestes les expectatives també se'ns podia haver plantejat un augment de sessions unes sessions controlades unes sessions eh, amb més aportacions o menys aportacions però eh, entenem i, i, i, i, i perdoni per la meva experiència amb aquestes sessions de treball sempre, sempre hi han hagut les mateixes aportacions per segons cinc grups polítics i per altres hi han hagut diverses eh, eh, eh, aportacions diversos eh, punts de treball de, de consens, de discussió de tot, que això ha sigut bo pel propi eh, projecte de aprovació inicial perquè no reflecteix més que allò que, en el que s'ha treballat, en el que s'ha plantejat i que amb les sessions de treball si s'ha fet o no s'ha fet alguna modificació d'acord amb aquestes aportacions per als diversos grups polítics Crit criteris clars d'aplicació són els que es van presentar i sobre els que es pensava que es tenien que treballar insistir més en el tema del RUNAM encarregar un estudi o pla d'equipaments de, eh, el, el que s'ha demanat és la petició per una subvenció per encarregar que, aquest estudi sabíem que eh, amb la contractació de, de, de l'equip redactor per als diferents eh, treballs que hauria que realitzar en l'elaboració d'aquest punt, no estava definit no és que no hi fos, les interpretacions poden ser vàries, però la seva aportació sempre és que el no està definit, evidentment s'havia d'encarregar eh, o annexa o paral·lelament i això és el que s'ha fet començar des del principi i intentar demanar una subvenció degut a que si havíem de començar a plantejar en el pressupost, etc etc ens anàvem molt allà s'ha demanat aquesta i encara estem pendents de resposta i així es van manifestar també a les sessions de treball i eh, ha parlat d'emoció, no era una emoció, ni és una emoció, era una esmena perquè així ens ho ha comunicat a l'equip redactor, perquè hi havia una petició a les informatives per part de la CUF i així es volia reflectir, sense cap ni mala fe ni intenció de cap tipus. Simplement reflectir algun document alguna possibilitat d'omplir més aquella pàgina que quedava una mica doncs eh, escueta. Hi ha altres formes també de poder fer més aportacions i és les que s'utilitzaran per poder donar més informació i anar elaborant conjuntament un document amb el tema de memòria i memòria social que creiem que pràcticament en totes les intervencions hi ha unanimitat en dir que és una mica fluix i que manca d'algun tipus de, de base. Eh, això també es parlarà amb l'equip redactor i s'intentarà consensuar un document una miqueta més practicable. Eh, el plantejament de, del pla especial per al tema del RUNAM si no recordo malament i a la penúltima sessió es va demanar el poder separar el poder elaborar un pla especial al marge d'aquesta aprovació inicial que era el, el, el, la via o el viaducte per poder iniciar-lo així es va entendre i en posterioritat per això es va demanar aquesta reunió per acabar d'aclarir conceptes i millorar en tot el possible el POM si és a partir d'ara estem disposats a col·laborar conjuntament en tot el que sigui possible tot i que es presenti aquesta aprovació inicial, no estem tancats a qualsevol aportació, com no ho hem estat des d'un principi que es va presentar la carpeta amb tota la documentació del mateix. I un assessor jurídic sí que amb les últimes sessions es va reclamar eh, la intervenció de l'assessor jurídic de, del redactor del POM, però que eh, les últimes sessions, ja que corresponíem a aquesta última, eren les dues que teníem amb els, amb els dos departaments. Al no haver-hi cap sessió més i feia les informatives també es podia haver plantejat doncs, que les informatives, però com que es va dir que es pensava que en aquelles informatives hi hauria un assessor jurídic, tampoc es va plantejar ni es va presentar cap instància al respecte, igual que es va presentar per poder obrir el torn de participació en posterioritat a aquest ple extraordinari, que no és habitual, però ens es va decidir, també es podia haver decidit. Però vull dir que tampoc no, no és culpa de ningú. En referència a la CUP, doncs, la seva intervenció és es trasllada amb una transparència, per una banda, des d'un bon principi, i una coherència, evidentment, amb els seus plantejaments, amb la seva política, respectable, però que no compartim, evidentment, i que així s'ha manifestat des d'un bon principi també. S'ha intentat arribar amb algun document també, però eh, al final ha sigut impossible de cara plantejar-ho el que hi ha de fer l'aprovació definitiva, i era una mica una intenció virtual, que des de, de l'equip de govern s'ha volgut que sempre sigui un document consensuat des d'un de bon principi amb una fasonomia que tingués una viabilitat també urbanística i les propostes doncs, que han sigut diverses i moltes per part del PCC també han sigut moltes les propostes moltes estan reflectides en aquest eh, document d'aprovació inicial igual que les altres i eh, bueno, agrair que hagi fet eh, perquè com que ja he dit al principi em puc deixar moltes coses que, que s'han aportat a, a la primer torn d'intervencions doncs, eh, la situació del de, eh, sector perdó el sector d'escondiniu que implica els edificis de la plaça de la verdura l'edifici de Telefònica i l'edifici de l'Ateneu donant eh, edificabilitat per una altra banda compensant per possibles, eh, possibles eh, recuperacions de recursos per dur a terme equipaments i altres prioritats que sempre siguin municipals, que siguin d'acord amb una amb la, amb la voluntat d'aquest redactat. Eh, modificacions a les delegacions i participació ciutadana, doncs no està bé més que també ho demanem a tothom, hi en 45 dies exposició al públic hi haurà també eh, molta participació per part de l'equip redactor que és el que realment ha treballat i, i, i, i, ha, i ha elaborat d'acord amb totes les aportacions i amb el document eh, que s'adjunta i que creiem que també és, és, és voluntat de que qualsevol dubte o qualsevol gestió eh, concreta i personalitzada que també en aquesta participació ciutadana en aquests 45 dies estan disposats a que una persona doncs, atingui personalment qualsevol dubte que estigui relacionat amb el tema de, de, de participació ciutadana i concretament amb temes concrets del que és la redacció del mateix si més no també serveis tècnics com que eh, és, un, és un document que està molt mirat i revisat podem donar també les explicacions oportunes que creiem necessàries i així, i així és, és, la intenció, és la intenció des d'un de, bon principi i eh, les intervencions d'Esquerra eh, la seva postura mediambiental, no, no hem dit res els referents, si, simplement hem llegit una sèrie de documents i un model de poble, visió de poble servir respectant el territori són, molt, és, són coses molt generalitzades que és difícil després de com un document que és únic i és una aprovació inicial i que té uns paràmetres i que està definit d'una forma concreta i especial definir totes aquestes generalitats en concret, com que no hi han hagut grans aportacions ni tampoc s'han recollit eh, al respecte doncs és molt difícil d'incloure en aquesta aprovació inicial aquestes grans generalitats però que sempre hi estem disposats a que en qualsevol moment es vulgui fer alguna aportació concreta i puntual o alguna al·legació al respecte que vagi més en concret a determinar quina és la voluntat directa de, per part d'Esquerra, no tenim cap inconvenient en, en recollir-la igual que recolliran el reste d'aportacions que es facin a partir de l'exposició al públic. I que continuarem treballant, doncs els agraïm moltíssim, igual que els agrairem a, a tots a la resta de partits polítics que han treballat i que continuaran treballant i que això ens donarà un suport perquè tenim un avanç de pomp però podem tenir un pomp molt consensuat i molt treballat i això doncs, és la nostra voluntat i així ens ho volem reflectir en aquest ple i per no allargar més i donar també pas a la ciutadania en aquest torn de paraula doncs crec que ja ha acabat la meva intervenció i, i si m'he deixat alguna cosa doncs disculpin perquè no no he pogut, el millor abarcar totes les preguntes o totes les qüestions que s'han abordat en aquestes intervencions. Gràcies. Bé, debatut suficientment doncs, el, el, aquest punt de l'hora del dia, doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Doncs queda aprovat per 7 vots a favor, eh, cap abstenció i 6 en contra i donant per acabat aquest ple i si del públic assistent, com bé s'ha anunciat doncs algú vol intervenir doncs amb molt de gust atendrem les seves preguntes, qüestions sobre aquest tema que s'ha parlat Bueno, només fer una puntualització ja que és molt llarg i és molt pesat fins i tot a vegades a mi se'n treuen les ganes ara de, de manifestar el que volia dir, però crec que és necessari no? i, i s'ha parlat molt de comissió de seguiment sí de participació ciutadana i de voluntat d'avivar un consens i és això, avivar un consens hi ha d'haver voluntat i va per actituds i clar, comissions de seguiment com molt bé s'ha dit hi van el, el, els regidors i llavors hi van doncs, altres persones que són d'altres partits polítics doncs, van arribar a, a la intenció aquesta de consens Clar, quan tu et trobes que una comissió d'aquestes eh, tens allà uns mapes i, i que, que aquestes reunions siguin disteses distès no vol dir no sinònim de desgavell i com s'ha dit aquí les reunions eren un desgavell llavors jo no sé no m'agradaria no pensar que això era voluntat per voluntat prop, per voluntat però sí que davant d'aquesta situació la CUP va dir no volem fer comissions de seguiment volem fer taules de treball i llavors per compte nostra, ven convocar els difer diferents partits per fer realment taules de treball perquè el, el dibuix que ha sortit aquí de les aportacions que s'han dit i tot en teoria nosaltres ens van dir l'equip tècnic ens va dir que es dibuixaria el que la majoria digués que si tu vas un dia a una reunió i allò és un desgavell no s'arriba cap acord i quan ja hi ha un mapa dibuixat doncs clar, pot ser que interessi que aquell dibuix surti finalitzat Llavors, la nostra títol va ser bueno, doncs més o menys els que intentem anar per la mateixa via arribem a un acord arribem a aquestes comissions i que la majoria doncs, imposi aquell dibuix això va ser el mes de febrer el mes de gener a partir del mes de gener es va fer una comissió d'aquesta manera es van arribar molts avenços, a molts acords però perquè ja venien d'abans, no d'aquella comissió i a partir d'aquí es, es va aturar es van aturar perquè havien d'acabar de, de, de redactar-ho la, la regidora, en part arenes, ha dit que sovien d'estudiar, sí, sí, però mentrestant nosaltres què fèiem? Hem estat des del mes de gener fins al setembre aturats quasi cada ple la regidora del la CUP demanava què passa amb el pom. ah, ah, respostes vagues, vull dir que una mica és aquesta capacitat de voluntat d'arribar un consens les paraules poden ser vagues poden ser molt generals com dit aquí, però hi ha d'haver voluntat en concretar aquestes, aquestes paraules participació ciutadana també se n'ha parlat molt si tant es vol obrir això al poble ja vam demanar que abans que vinguessin aquí gent que no ho ha treballat que els hi sonen moltes coses a xino per no dir japonès que és molt avorrit, que sona molt abstracte que si abans hagués fet una exposició pública, doncs potser no sonaria tan abstracte el que s'està parlant avui dia. Això es va negar també, i doncs que si mires una mica, fa una setmana mà vaig mirar a la pàgina web de l'Ajuntament, que l'actualització d'aquestes famoses carpetes que s'han admir s'han adt i ha, anat, ha, anat, ha dient, hagut tres de carpetes la del gener, la del, la del setembre i la definitiva, Bé, a part de l'avanç però les últimes que si mires feia una setmana o menys la del setembre no hi era era la del, del faber totalment obsoleta Vull dir que es parla molt de coses generalistes però hi ha d'haver voluntat i nosaltres ens ho vam prendre molt seriosament que fos un pont compartit per la majoria de la població i perquè això succeeixi hi ha d'haver voluntat gràcies doncs eh, jo encara vull ser més curt mm, a més a més és que havien de fer una intervenció més tècnica i resulta que el company que havia de fer la intervenció tècnica no hi és o sigui no havia de parlar però és igual, eh, el tema ja el sabeu es tracta de runams eh, jo crec que eh, era un tema que del que se'n parlava poc, cada vegada ha ja més per sort puja més joventut conscienciada per sort ens anem adonant i és un greu discbarat és un greu disbarat. nosaltres ja estàvem a favor de no concedir el trasllat de línies, potser era una postura maximalista eh, amb aquesta vam entendre eh, quan hi va haver el fòrum de la mineria i vam entendre que la Direcció general de mines deia que la pròpia explotació necessitava una una zona on poder abocar i recollir per, per treballar i com que no estem en contra no estem per, per parar l'explotació doncs vam dir que endavant eh, llavors dèiem però que, que al mateix temps que es feia l'ampliació molt més ben aïllada i es feia servir per abocar i per treure runam i per remenar-lo i no sé què que al mateix temps es tregués una quantitat se'ns va ocórrer que això era una possibilitat de pacte real. Eh, no ha sigut així no ha sigut aixís, eh? El poble doncs sembla que no en sabem. No ho sabem arribar a un consens i jo torno a veure-ho tristament de què anys, vull dir, d'aquí 15 anys ens veurem les cares i tornarem a dir eh si el que hem fet ha estat bé o no. Potser teniu raó. No sé, a mi em sembla que no. No és una paraula una pregunta que volia dirigir amb el senyor Manuel Vents eh, si no ho he malament has dic que amb això del Ronams es podia fer un seguiment i si no es feia com es volia es podia anar al fiscal general de Medi Ambient m'estranyant molt quan al ple passat vas dir que tu no creies ni en fiscals ni en jutges ni res d'això, llavors jo ja ara sí, ara no no ho entenc però Jo ja, ja ho aclareixo Jo he ve dir això I ja em van dir que ho he dit molt malament I llavors ho ve tornar a explicar El que podia dir. No? el que volia dir és que primer hem d'executar Tota la via administrativa com a administració que som I després si no hi ha més remei Tenim canal anar jutjat I ara ho dic un altre cop això, Perquè jo crec que ara comencem la via administrativa Comencem a treballar Amb el departament, amb el govern de la Generalitat Per no repetir un altre cop El departament famós de medi ambient i testem treballant amb una autorització mediambiental, llavors que ja és una legalitat que dona el govern de Catalunya el Departament de Medi Ambient. Automàticament si ja no es compleix aquesta legalitat que ja és l'obligutament de la via administrativa que tenim els catalans és quan ja diuen, escolti, si no compleixen el que està dient una autorització mediambiental, ara sí que tinc canal anar a jutjar perquè ja no queda cap més remei per això ho dic, i ho dic sincerament vull dir penso que el nostre camí, el camí del Ronam el camí per acabar amb els Ronams o minimitzar el desastre dels Ronams és aquest i és dir, aviam, si tenim aquest govern, aquesta llicència mediambiental que té que fer complir unes coses tenim que vetllar perquè es complessin de dalt a baix i si en podem aportar més no aportem més i si després veiem que és tot mentida que ens han enganyat llavors és quan podem exigir que hi hagi un jutge que s'interpreti la llei perquè no s'està complint una autorització que ha donat un departament ho dic així, però primer de començar per aquest camí hem de creure amb el govern i en que ens manen, llavors ja veiem que ens han pres el pèl i ho tenim tot escrit això és molt fàcil perquè una autorització mediambiental és llarga, tècnica i diu exactament el que s'ha de fer i què han de complir, llavors a partir d'aquí sí que és molt senzill arribar a esgotar la via administrativa per anar a la via penal, que és anar al fiscal de Medi Ambient. Sí, però, però no hi havia res no hi havia cap autorització, no hi havia cap llicència no hi havia res de res perquè, no perquè el mateix departament el mateix govern bueno, perdó un moment, deixa'm acabar, jo acabo si ara el mateix departament que és la via administrativa que és la nostra, administració superior diu no, senyors, necessitem que feu això per, això per això, per això, per això jo crec que hem de donar aquest pas com ajuntament de senyament, fer aquesta reserva de sol perquè puguin exigir el que han d'exigir l'empresa si fem el pas perquè ells puguin fer i no ho fan llavors sí, jo tinc molt clar a nivell personal i a nivell de grup ho tenim bastant clar més eh, aclarir-li algun aspecte, l'empresa esputadora del runam de, de la potassa qui selent, que ja ha anat canviant de nom, té una llicència des de l'any 79 per abocar el runam del Cogulló, una llicència concedida per l'administració d'aquell temps. El tema era que queament eh, part d'aquesta llicència estava en un lloc de difícil aïllament, que és eh, justament la vall de la muntanya amb unes pendents molt fortes que tal com ha sortit ara doncs impossibilita la, la, la, la, la, la, la possibilitat i per valgui la redundància de fer l'aïllament corresponent amb, amb les condicions tal com està i només recordar que la llei que de, parla de la llicència ambiental és de l'any 2004 Diu, és que no havia fet res abans és que el marc jurídic que hi havia es comença ara I, i la llei marca ara que serà la llicència ambiental per 8 anys i cada 8 anys s'haurà d'anar renovant i si eh, surten problemes amb les, amb les mesures correctores que s'hagin posat doncs s'hauran de rectificar en, en, en cada moment perquè s'haurà de, de, de, de donar una llicència nova Bé, jo no sé si no hi havia cal llicència abans, però sí que hi havia una llei de mines en reglament de l'any 78 i des dels dos han passat molts governs, inclús els 25 invisibles que hi ara a Madrid. I l'article 121 de la llei de mines diu taxativament: imposar no solsament el pla de restauració sinó la de mantenir la garantia suficient per a la restauració d'acord amb la quantitat de reglis fitzats. O sigui... No se m'inventi que ha sortit aquesta, que és veritat que se l'ha sortit el 2004, sinó que n'hi havia una interiorment, i vostès, i el govern. Què han fet, la meva pregunta? Després, senyora Enes, l'han llegit molt, perquè li recordo la primera reunió, vostè no sabia que era un setceni encara. Se'n recorda d'això? I diu que s'ho ha llegit tant. D'acord? Segona, el pla especial vostès ens van dir que no es podia fer tentativament jo li vaig dir que no és una de transformació amb un pla especial també, els hi vaig dir totes les articulats de la llei del 2005 de l'urbanisme, vostès els van ignorar tentativament i no té res que veure la llicència en ambiental en què es pugui fer un pla especial si no es dona la llicència no té res que veure que no es pugui desenvolupar un pla especial així de clar, ho diu la llei vol que li digui l'article també? sí Ah, una cosa, i l'esmena es tenen de discutir abans del dictamen. Això diu la llei municipal de Catalunya. S'ha discutit, a cas. Ah, no l'heu feta? Ah, d'acord. Vale. Perquè si he, si he presentat-vos un esmena i no ho abans del dictame. Article 67. Article F. En vista a la implantació d'activitats vinculades a l'explotació de recursos naturals es poden fer plans especials i l'article, i l'apartat 3 diu, l'aprovació dels plans especials urbanístics habilita l'administració competent per a les obres i les instal·lacions corresponents sense, sense perjudici de l'exigibilitat de les llicències i autoritzacions administratives que siguin perceptives i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial i vostès deien, no es pot fer un pla especial, els hi recordo li vaig dir si es podia fer un POEC i em van dir la senyora Arens, com que s'ho ha llegit tant és un POEC un pla d'orientació d'equipaments comercials suposo que no convé per aquest poble els hi vaig dir també el tema que aquí descuida amb el POM i està contra llei als edificis catalogats hi ha l'obligació legal de fer una normativa també ho diu la llei, eh? la llei d'urbanisme li vaig dir que es fosés una disposició addicional. l'han posada a cas? pregunto